Ja, hallå, hallå och varmt välkomna till Det borde veta som är frågesporter med allmänbildning i centrum. Jag heter Amanda Bergsjö och bredvid mig har jag... Peter Appelqvist. Hallå. Jag ska, göra, jag ska Så... göra debut som domare idag. Ja, jag tänkte precis fråga, hur känns det? Jag, jag har ju sänt det här programmet i fem säsonger. Jag håller på att säga fem avsnitt, men det är några fler. Och det här är första gången jag är domare. Det ska bli väldigt speciellt och roligt och spännande och roligt. Och spännande också, eller? Troligtvis. Ja, Nervös? Eh, rätt så faktiskt eh, Som sagt, jag har ju bara sett till så att någon annan har varit domare Jag har aldrig varit där själv Så att jag är lite eh, vilsen Men det ska men nog gå bra Är du bra på matte? Peter? Jag är snabbtänkt Det var inte svaret på min folk. Men plus kan jag, Adi addition heter det mm, Bra, men eh, det är det enda du behöver veta egentligen mm, Det borde jag veta Det är och svenska Vi ska också presentera de som ska tävla idag Så gör vi då Hallå. Hej, Vi har Ivar Hallek med oss idag och också Marcus Ja. Yeah. Hallå Ivar cool har läget ja, var med dig <laughs> Jo det är bra, jag har varit med förut, jag var med förra säsongen mm. Då vann jag min första match och förlorade min andra okay. Så jag har lite rutin faktiskt Du är här vad... för revanche. Exakt, vad söker du idag då? revanche. Det vet du. Ja, det borde jag veta och det vet jag. Mm. Ja. Och Markus, första gången du är här. Ja. Yeah. Yes, hur känns det? Ja, det är väl spännande tänker jag. Hur har förberedelserna varit? Har du läst mycket nationalencyklopedier och sånt där? Nej. Nej. Ty, inte förberett något alls tyvärr. Inte det? Nej, men mm. det kommer säkert gå bra i alla fall. Det är, ja. det är en kul tävling detta. Det är lite som inför en tenta. Ja. Just det, du har ju skrivit tenta. Ja precis, jag har inte haft eh, tid för annat. Hur känns det i, i huvudet? Man vet ju själv att man är lite... Mm, precis, det känns som att det är, ja, som en liten hinna eller så överallt. Mm, en, en trevlig hinna. Mm. <laughs> Peter, ja. vad ska vi göra idag? Det är ju som vanligt håller på att säga, vi börjar med en musikfråga. Så vi kommer spela en låt en bit och så får våra tävlande gissa vad det är för låt och var, vilken artist och så vidare. Så ställer vi två följdfrågor på det. Sen efter det så har vi Vem där? Och då har vi ett moment som vi kallar Vem där? Och det går ut på att vi har klippt upp en serie med ljud som på någon slags logik leder oss fram till en viss person. Eh, känd person kan vi avslöja här. Och då får man lite olika poängnivåer därför hur snabb man är. Och så har vi en nyhetsquiz med rubriker som är sanna eller falska. Och så har vi våra kategorier med frågor och idag är det alltså geografi och mode mm -hmm. som vi ställer våra tävlande till svars för. Mm -hmm. Exakt, och jag tycker då att vi börjar med musikfrågan och när ni tror kunna svaret på vilken artist och vilken låt är, så skriker ni ert namn. Okej. Okay. Mm -hmm. Är ni redo? Ja. Yeah. Yes. Det är långt intro. Ivar. Ivar. Taylor Swift. Det är, jag, det är faktiskt fel. Ja. Marcus, hade en chans? Nej, tror jag det är inte. Inte det. Vad är det rätt svårt? Rätt svar är Lalle med låten Som Die Young. Yes. Mm. Och då kör vi vidare med frågorna. då. Och, eh, Lalle flyttade till Sverige när hon var tio år. Från vilket land kommer hon ifrån? Kanske inte jätteuppen. Har vi en gissning? får jag minuspoäng för gissningar? Nej. Ivar. Eva? Israel. Det är fel. Marcus. Känner... Turkiet. Rätt svar är Iran. Jajamän. Andra frågan. Låten som eh, som Jung tillägnade Lale en viss händelse. Vilken? Ivar. Ivar. Bortgången av hennes familjemedlem. Det är fel. Det är fel, tyvärr. Marcus. Nej, tyvärr. Ingen aning. Rätt svar är eh, terrorrådet på Utöja. Eh, terrorrådet mot Oslo. Mm. Rätt. Man kanske inte har så mycket koll på lärlig just. Men... Alltså, jag tycker ändå man har det. Du tyck... ja, ja, jag, jag, har... jag är lite överraskad över den bristande kompetensen här. <laughs> för det är ingen som får poäng i vårt inledande moment. <laughs> nej, jag visste det... inte om att hon sjöng på engelska också. Nej, men hon har ju flyttat till USA och jag karriär där också. Ja, okay. Hon har ju typ mm. börjat på svenska nu. Nej, <laughs> ja, hon börjar väl med på svenska. Jag kan nej. ingenting om Lale. nej <laughs> men, <laughs> <laughs> Förutom det som stod här. <laughs> jag kan lite mer, men ja, så är det. Jag kan lite mer. på mm. I varke. <laughs> Tillbaktur med alla vill till himmelen men ingen vill ju dö och det kan jag hålla med om. Eller vad säger du Peter? Oj. Jag vill gärna dö. <laughs> okay. Nej. Men inte eh. förmodligen till himlen. Nej, Nej. jo, okay. det sak man vill dit tänker Konstig start på pratan. Vad mm. är det som sker här next? Peter. Ja, vi har ju 00 med oss efter musikfrågan och det är dags för Vem där? Och då har vi klippt ihop en serie med olika ljud som i en viss logik ska gestalta en känd person. När de tävlande tror sig veta vem det är då ropar man sitt namn och så fattar man pennan och skriver ner sitt svar på pappret framför så att ni där hemma hinner tänka också så att inga svar mm. ropas ut. Men om man... Det gäller att vara först alltså och svarar man, ropar man sitt namn inom 20 sekunder då får man tre poäng om man har rätt. då Ropar man inom 40 sekunder får man två poäng och har man då rätt svar efter det så får man en poäng. Och man kan inte landa på samma poängnivå så att ni vet det. Så när ni har en aning chansa, inga minuspoäng delas ju ut i den här sporten som heter Det borde du veta. Mm, unikt för oss. Mm. Mm. Och då frågar vi ju klart vem det The stock exchange is nothing more than a giant, globally networked and organized marketplace where everyday huge sums of money are moved back and forth. Now we all know you as this uh, mega, super famous top model TV personality, but what a lot of people may not know you as is a savvy, an active trader. So how did uh, your interest in trading come about? Sur la roue de la fortune, il y a des cases qui font plaisir. 100,000 euros, voyage, West, And it's easily the most famous crib I've ever seen. Ladies and gentlemen, welcome to the Playboy Mansion. Which person in Sweden would you like to meet? Hi. Who would you like to meet I would like to meet the king. åh lite Har en, funderingar. här ja, giss, det var inga, sa, ja, som sagt vi gör inga minuspoäng det var att vi gissar. boom, boom. Victoria Silvstedt. ibar får ett poäng för det är helt rätt det är helt oj, rätt oj vad var du du nu tänkte eh, från toalten. början tänkte jag Tyra Banks mm -hmm. för jag hör, det var med toppmodell och sådär och hon är modell tror jag ja um, så ja, det var min första gissning. Men jag vet inte. Jo, men det här, klippet, det här sista klippet tror jag om att hon ville träffa kungen. Aha. Det känner jag igen. Och då visste jag ju att det var någon svensk person. Mm. Så det var bara det jag chansade på. Yes. Och Marcus, det var helt Ja, det var helt borta. Helt borta. Men det är helt okej. Okay. Man får vara borta. Man får vara borta och som sagt inga minuspoäng. Men då grabbade Eva sitt första poäng här i tävlingen. Och vi går faktiskt vidare. Vad händer nu, Peter? Nu är det dags för. Eh, oss att kontrollera våra tävlandes koll på nyheterna om de hängt med nyheterna som gått i veckan och under den närmaste minuten så kommer Amanda att läsa upp nyheter och de tävlande ska vara för sig då det är en i taget säga om det är sant eller falskt det Amanda påstår då. Ja och vi börjar med Ivar okej okay. en kvinna i Nyköping fann en 500 lapp i en limpa bröd hon köpte i matvarubutik hon har nu fått gett pengarna till polisen falskt det är falskt Brittiska kvinnor kan nu välja spermadonatorer via en mobilapp, Order a Baby. Sant. Det är sant. En ny stu studie visar att du bör ta på dig solglasögon ifall du har problem att somna på nätterna. Sant. Det är sant. Ett läkarteam i Kina har framtagit medicin som sägs snabbt kan ta bort träningsverk. Sant. Det är falskt. En portugisisk man spenderade 43 år i rullstol efter att han blev feldiagnostiserad fel som tonåring och tvingas nu lära sig att gå på nytt. Sant, det är sant. Sökmotorjätten Google färar 20 år i år. Falskt, det är falskt. Gruppen som kallar sig Grävbortskåne som samlas varje år för att ta ett badtag för att gräva bort just skåne har gjort ett framsteg och nu grävt ett dike som är två meter djupt och 30 meter långt. Falskt, det är falskt. Det är falskt. Men det är en himla rolig grupp att välja skulle jag säga. Vi fortsätter med Marcus. Mm. En pappa i Queensland, Australien Fick sin bil bortbuxerad Efter att han lagt upp en video som blev viral Där hans femåriga son gör donuts På parkeringen hemma Sant, det är sant Folk har börjat borra hål i sin iPhone 7 För att få en, få en ingång för sina hörlurar Sant, det är sant Ett kattkafé öppnade för två veckor sedan I Malmö men har redan fått stänga Eftersom allergiska kunder kände sig kränkta För att de inte kunde besöka kaféet Falskt, det är falskt The FEC, Federal Election Commission, begär att Darth Vader och Gud ska visa upp bevis på sin identitet ifall de vill fortsätta sin kampanj för att bli USAs nästa president. Falskt. Det är sant. Klädvaruhuset H&M har avslöjat att deras nästa designersamarbete kommer att bli med Caitlin Jenner. Sant. Det är falskt. En undersökning gjord av amerikanska forskare visar på att blondiner faktiskt både har mer kul men också är generellt smartare än de med rött eller brunt hår. Sant. Det är falskt. Presidentkandidaten Donald Trump och Hillary Clinton hade i måndags natt sin första, sin första av tre debatter innan valet. Och de politiska experterna menade att Trump vann. Falskt. Det är falskt. Det är falskt. Kanske lätt att gissa, till, gissa sig till även fast man kanske inte följer eh, nyheterna skulle jag säga. Nu är bara jag. Eh, ja. Där hade vi veckans singel här på Studentradion 92,8 och låten heter Givenchy Ghost och artisten Julian Asser mm, det, det låter ju faktiskt Jävligt likt en annan Det låter jävligt likt Julian Assange Eller hur? Jo Det hade varit jättekul om han satt i, i sin så här Hiding i, syd, i Sydafrika där han Sydamerika, är. Sydamerika. Uh, okay, Han sitter heter. ändå i London Sitter han i London? Ja, Just det, på på ambassad ja, i London. Ja, nu har så. vi löst det, vi pratar hela mm. låten om Ja, exakt, var han satt någonstans. Men jag vet i alla fall att han satt i London. Mm. Sitter i London, fortfarande Han har varit där flera år. Mm. Undrar om det var där han hittade inspirationen till den här låten? Det är mycket möjligt. Det här är ju alltså inte den Givenchy Julian Det här är Julian Azar. Det är ett R, inte ett A-N-G-E. Men jag älskar nu att vi har förvirrat en himla massa lyssnare och då kanske de tror i framtiden <suk> att, <suk> att var det var. Vad är på egentligen? Det borde du veta, Peter. Ja, det borde jag veta. Och vilken radiostation är det? Jo, det är studentradio 92,8. Jag heter Mandebergsjö och... Peter Appelqvist. Det heter jag också. Heter får... du också det? <laughs> jag heter Mandebergsjö och Peter bli... Appelqvist. Ja. Har... Vad heter våra tävlande som är med då? Jag tänkte komma till den biten Iva Hallek och Markus Bälteky. Ja. Yeah. Jajamän. Peter, var... hur är ställningen? Ja, de öppnade ju oerhört svagt vill jag ju säga Det stod ju, Ivar hade 1-0 efter de två första Hon men lika Men nu står det 7-4 till Ivar Efter halvvägs in i tävlingen Så ja. Ivar leder med tre poäng mm. Men eh, frukta ej Marcus, för att det finns tid Och eh, tävlingsgren att ta igen eh, Dina poäng med Ja Pepp mm. Ja Pep. yeah. Peter, ja. vad är det vi ska göra nu då? Nu ska de få svara på en massa frågor från våra kategorier som idag är geografi och mode. Eh, och det är ju så att när Amanda ställt frågan och man tror sig veta rätta svaret då ropar man sitt namn, får ordet och så säger man sitt svar. Eh, och ju snabbare man är desto fler frågor hinner vi med. Eh, och har man fel så går frågan över och det är inga minuspoäng mm. i här. Fortfarande inga minuspoäng och tänk på att skrika era namn högt och tydligt så att vi vet vilket det är som ska svara på frågorna. Okay. Vi inleder då med geografi- och vi ska få lyssna på en ljudfråga här. Och frågan lyder- Vilket lands är det som vi har? Frankrike. Det, var det är rätt. var snabbt. Vi går vidare. La Casa del Abrol- är en populär turistattraktion i Banjos, Ecuador. Men vad är turistattraktionen- egentligen för något? Kan du upprepa namnet? La Casa del Arbol. Säker Arbor. På pot potkanten? Tack tackiva. La Casa del arbol. Snyggt, Peter. <laughs> det var så jag ville ha det. Ingen Drinkade Nej. Huset av äh, spöken. Det är fel. Rätt svar är en gunga. <laughs> Minsk är huvudstaden i vilket land? Marcus, Vitryggsland. Det är rätt. Vilket land i världen har den längsta kustlinjen? Alltså mest hav runt sig. Markus, Kanada. Det är rätt. Vilken kontinent har 54 länder? No. Ivar, Afrika. Det är rätt. Hur många bokstäver finns det i världens kortaste ortnamn? Ivar, två. Det är fel. Marcus. En. Marcus. Det är rätt. Den heter Fan. Å som ligger mellan Norge och Sverige. Vilken stad refererar en till när en säger The Big Apple? Marcus. Marcus. Eh, New York. Det är rätt. Damaskus är huvudstaden till vilket asiatiskt, asiatiskt land? Marcus, Syrien. Mm. Det är rätt. Australien är en stor landmassa, men vilken storstad ligger längst västerut på denna enorma landsmassa? Ivar. Ivar. Sydney. Det är fel. Det är fel. Marcus, eh, Darwin. Det är också fel. Det svar är Perth. Kina omges av 14 länder. Nämn två av dessa. Marcus, Ryssland och Vietnam. Det är rätt. Yes. Det finns många. I vilken delstat ligger Las Vegas? Marcus, Nevada. Det är rätt. rätt. Snabb. Vad heter den tågsträcka som sträcker sig mellan Moskva och Vlad Vladivostok. Snyggt. Ivar. Nej, jag vet Orient Expressen är i tåget som går där, tror jag. Nej. Fan, det är fel. vet jag inte. Markus, vill du köra en gissning? Det eh, är järnvägen. Det är helt rätt. Herregud, vilken jäkla gissning! Om jag skulle säga att han skulle. Skit snyggt! Till mitt försvar så tror jag att vad den jag tänkte på. <laughs> mm. <laughs> Bara att Orient Expressen var något annat. Ja, mm. absolut. Ja, ja, ja. ja, vi går vidare. Du kan prata bort allt du vill, Iva. Allt du vill, ja. Eh, nästa kategori har vi också Det är mode och vi ska inleda med en ljudfråga Likväl här Fashion sjunger denna kvinnliga artist Som ofta har fått folk att häpna Genom hennes klädval Bland annat en klänning gjord av kött Marcus, Marcus. Marcus. Eh. Oh. Ja, Vad heter den här kvinnan? Lady Gaga, det är rätt vad Precis. står akronymen NK för? Ivar, i Nordiska kompaniet. Helt rätt. Var det ett annat namn på modeller eller dockor? Vad syftar det är att visa upp kläder? Marcus. Det var väl Markus. Nanekin. Det, det ger vi rätt för? Ja. Money på svenska. Ja. Vilken designer gjorde du bröllopsklänningen som prinsessa, prinsessan Sofia gifte sig Det borde du veta. Det borde du veta. Jag tycker du det? Nej, det var Nej. ingen som ville gissa. Nej. Rätt svar är Ida Sjöstedt. Vem skapade begreppet den lilla svarta? Klänningen då. Begreppet, den lilla svarta. Mm. Rynken på pannor här i studion. Rätt svar är Coco Chanel. På vilken tidning är Anna Winter chefsredaktör? Marcus Vo. Det är rätt. Om man blir bjuden på fest med klädkoden högtidsdräkt, vad ska mannen då ha på sig? Ivar. Ivar. Frack. Det är rätt. Vilka syster i familjen Kardashian-Jenner jobbar som supermodell? Ivar. Ivar. Kim. Det är, är det? fel. Marcus. Kan inga Kardashians. Ah. Kendall Jenner. Den <coughs> där långa, snygga <coughs> Så Kim Kardashian är inte en supermodell? Nej. Inte <coughs> vilket, vilket klädmärke gjorde kostymerna till SS-soldaterna? Marcus. Marcus. Hugo Boss. Det är rätt. Vilket av dessa tre alternativ är inte ett svenskt klädmärke? 1. Akne- Två, Bruns bazaar, 3. Lom Rouge. Ivar. Ivar. Akne. Det är fel. Det är svenskt. Ja. Det är svenskt. Eh, vad var andra alternativet? Bruns bazaar och Lom Rouge. Bruns bazaar, Det är rätt. Det är rätt, det är danskt. Vad hette skorna som var populära på 90-talet som hade en väldigt tjock Ivar? och hög sula, Ivar? Dr. Martens. Det är fel. Moonboots. Det är fel. Buffalo skor är det rätt svar. Ja. Vilket årtionde var Axelvaddarna ett måste? Marcus, 80-tal. Det är rätt. Yes, det är kanske knappt sedan ni kommer ihåg 80-talet. <laughs> jag var inte ens född. Jag kan ju skriva mig att jag var född då. Var det 89. Du är så rutinligare. Jag där. har levt ett halv, halvt år på 80-talet. <laughs> så att, har ni frågor om 80-talet så är det bara till att liksom, komma till mig. Mm. Jag, har, jag har svaren. Där hörde vi The Amazing med låten Floating och... Det, ska sätta på. Ja, det var faktiskt väldigt amazing. Tyvärr fick vi bryta i låten där. Men, Peter. Vi har ett resultat. Yes. One man. Nej. Eh, det var ju väldigt spännande. Ivar hade en tidig ledning med 7-4 halvvägs in som mm. eh, var det, eh, rätt så ojämnt i geografikategorin mm. men väldigt jämnt i modikategorin. Mm. Eh, vi har en vinnare eh, som har 17 poäng och den andra personen har 11. Ja. Mm. Ska du avslöja? Jag ska den på Jag tänker vi tar det nästa vecka. Vi tar det nästa vecka. <laughs> det det Tack för oss. Vinnaren är Markus Belteki. 17 poäng mot 11 för Ivar Halleck. Väldigt bra match det här. Och vet, som sagt, Marcus tog ju in. Vad blir, vad blir det nu? 8 poäng i geografikategorin mot Ivars 2. Det var där det vände, kan jag se. starkt jobbat, Markus. Jag blev faktiskt blev lite nedslagen där kände jag. <laughs> Jag trodde jag skulle ha en bättre chans på, på geografin, men jag såg tydligen på det. Är det mm. någonting ni känner att ni borde ha vetat idag? Eh, musik, det känner jag. Mm. Och silser. Lite pinsamt där med Lale, Hemma ja. ja. Hem och plugga på Lale-boken då. Hemma, mm. tror jag. Hem och lyssna på Lale. Hem, ja, hem och lyssna och plugga på lite. Men Peter, när hör vi oss nästa gång? Om en vecka. Om en vecka, samma tid, samma kanal, 17.30. På, Pitefm, på 2, 8. 8. Yes. Hej då, hej då.